Примітки. 1. І досі доля третьої частини запісака Южної Русі, складеної найбільш загадковою постаттю в історії України, залишається невідомою. Знаємо тільки, що Пантелеймон Куліш збирався подати в ній найбільш цікаві матеріали зі своєї таємничої колекції старосвітських документів, які дозволили б нам оцінити вітчизняну історію зовсім в іншому ракурсі. Втім. Третя частина вже готова до друку, була конфіскована, а всі матеріали знищено. 2. Невідомо, чи прискорила Мазепінська смута агонію Гетьманщини, чи навпаки продовжила її ще на півсторіччя. Принаймні, це була остання спроба вирішити Збройною силою дилему українського вибору. Наступна відбулася лише через 200 років. Не така вже і вражаюча частота, хоча цілком можливо, що боротьба могла продовжуватись і в інших сферах. 3. Справді тактика геніальна і стара як розділ людства на класи. Петро Дорошенко не поповнив пантеон героїв. Мученництво тут є обов'язковим. І пішов на той світ не мучеником, а воєводою вятки. 4. Самойловича не врятувала вірна служба і тонка реальна політика. Він повторив шлях по етапу в Сибір свого попередника Дем'яна Многогрішного. Там у нього було багато часу, щоб згадати Дорошенка 5. В традиції козацького лицарського мистецтва, козацькій вежі, кожне з трьох кіл символізувало певний рівень посвяти. Від першої – вежника, далі – звитяжця і потім – зберігача. Інформація надана автору від одного зі зберігачів традиції – Вадима Задунайського. 6. Здається, ще не з'явилось ґрунтовного дослідження про історію епідемії в Україні. Хіба що тільки слова – чума з лопатою ходила – натякають на один із постійно діючих привидів українського хронотопу. Епідемії, як дія темних сил, як покара, як попередження, як фатум, із неухильною послідовністю спалахували кожне сторіччя, іноді перекреслюючи будь-які сподівання на кращий фінал вітчизняної історії. Так, епідемія Тифу в 1919 році відіграла фатальну роль в боротьбі об'єднаних армій УНР і ЗУНР, загнала їх у сумнозвісний трикутник смерті і перетворила на мандруючий цвинтар. 7. Існує декілька теорій щодо появи вовку Дивовижним є те, що ці істоти стають обов'язковими складовими міфології славянських і германських народів. Походження вовкулаків, їх звички, так би мовити, пристрасті і фатум досі залишаються таємницею для дослідників. Зрозуміло, тих дослідників, які залишилися поки живими. Велетенський чорний вовк, який несеться по степу, нечутно пробирається лісовими хащами або проникає в будинок чи палац, є обов'язковим елементом будь-якої легенди про природу жаху пересічного славянина і германця, включно з англосаксом. Вірогідно, тут знайшов свій відбиток стародавній міф про сакральні постаті навколо індоєвропейського божества Одена, якого супроводжував, окрім обов'язкового сокола, вовк Перевертень або сакральний культ воїна звіра, що став підґрунтям для таємничих лицарських культів. У зв'язку з цим необхідно згадати і скандинавських берсерків, які після певних ритуалів вживання під час його виконання певного сорту грибів було обов'язковим, могли гризучі щит кинутися на безліч ворогів. Недосконалість ритуалу ускладнювала повернення берсерків до нормального людського життя. Через брак фахівців повернення було майже неможливим. Доходило до того, що недосвідчені колеги-вікінги могли запросто прикінчити небезпечного звитяжця, для якого зникав розподіл між своїми і чужими. Ми повинні визнати, там, де існували військові ордени або братства, завжди існували таємні культи, що дозволяли посвяченому перебирати собі властивості непритаманні людській фізіології. Запорожці, про яких ми знаємо не більше, аніж про антропологію марсіан, мали подібні культи, про що доходять до нас у свідчення так званої української демонології. Але на відміну від вікінгів, процес зворотного перевтілення вовкулаки в людину набув більшого вдосконалення, ніж удар секірою по черепу, але про це докладніше в наступній лекції. 8. Взагалі це класична українська картина. Перелякана жінка біжить, рятуючись від вічного вершника Людолова. Заказник для полювання на рабів, якими стали землі України у першому тисячолітті до нашої доби, здається, зберігає свої функції і зараз. 9. 12 років тому автор, проходячи свій етап ходіння в народ, працював літом у сільському музеї. Зранку до вечора, чмихаючи від пилу, він вів досить одноманітний реєстр на кшталт – сорочка жіноча домоткана полотняна вишивана приблизно початок 20-го століття, або глечик глиняний пофарбований. Щоправда, іноді немов рок від далекого грому зустрічався жупан, пошитий років сто тому, але за всіма зразками козацьких старожитностей або чорна віддавнини тяжка бандура з обірваними струнами. Бандурі автору вдалося повернути голос, але це вже інша історія. Директор музею, мудрець, художник, письменник і одночасно викладач малювання в школі – людина абсолютно загадкова для односельців. Любив вечорами порозмовляти зі студентом-ентузіастом про різні речі і в тому числі про природу абстрактного гуманізму. Нарешті автору вдалося вивести розмову про стародавню шаблю, яка згідно з агентурними даними, отриманими від сусідів директора музею, мала зберігатися в музеї. Директор, здивувавшись таким мілітарним зацікавленням співбесідника, позіхнув і ми рушили до музею. Там він довго возився із ключами біля архаїчного сейфу. Точніше, не згораємо ва шкафу. Відчинив тяжкі дверцята і кивнув автору. Дивися, на старих пожовклих газетах із закликами прискорити темпи бику кукурудзи лежав Ятаган. Справжній яничарський Ятаган із темним вигнутим уперед лезом і жовтим руків'ям із людської голінкової кістки. Я обережно взяв зброю. Ятаган був важкий. Здавалося, його лезо насичене колись пролитою кров'ю, і в якусь мить я відчув, що Ятаган просякнув жагою смерті. Відполіроване жорсткими, яничарськими долонями руків'я, несподівано звично лягло до моїх рук. Я підніс Ятаган до світла, яке м'яко лилося з відчиненого вікна. Лезо дивилося вперед, немов голова змії, що готувалася до смертельного стрибка. Ятаган прагнув убитства. Він змагався зі мною, він прагнув підкорити мою душу. Він перемагав, адже за ним стояв досвід справжньої, не книжкової історії. Скільки передсмертних хрипів сотав він своє холодне лезо з того часу, як його викували у якійсь анатолійській кузні при касарні Янечарської Орти. Мені стало моторошно. Ятаган став антеною, яка підіймала в мене темні, закодовані, приховані глибини підсвідомого відчуття історії. Поклавши ятаган на місце, він знову причаївся, очікуючи свого часу. Я вийшов із кімнати, яка відразу стала надто задушливою. Але я знав, віднині, куди б я не біг, Розбурхане у моїй душі не заспокоїться ніколи. За моєю спиною класнули сталеві двері сейфу, брязнули ключі, і вже на самому порозі мене наздогнало багатозначне і все розуміюче директорське. Отож. Текст звірено з виданням «Білий Дмитро. Заложна душа». Літературно-мистецький альманах Кальміус. Число 1-2. 2002 року. Оригінальний текст взято з сайту літературно-мистецького альманаху Кальміус. Www h Файл взято з бібліотеки чтиво www.chtyvo.org.ua